Escolta Ràdios Lliures Escolta Ràdio 77 aquí a l'estudi a Ràdio 77 presentant un nou programa. Que el director se presenti. Bon dia, soc en Guillem Suau i avui tenim un aconteixement molt important de la història de la ràdio. El primer programa de Cultura 77. Estem amb tres col·laboradors habituals de canya i tralla, que ja els coneixeu, En són en Marc Engri, en Marc Miralles i en Toni Huguet, i dues persones que ens estrenem aquí a Ràdio 77 que jo i en Pere Serra, així que presentau els -vos vosaltres, endavant. Hola a tots, bé, ja me'n coneixeu, som en Marc, de Cany i Tralla, i aquí un plaer compartir amb aquests bons col·laboradors aquest programa de Cultura 77. I jo, en Pere, que debut avui a Raios 77 i hi ha molts moments conèixer. Bueno, debutes, però ja te tenir a Canya i Tralla un... fent una substitució, no? Ecoliqua, eh, ecoliqua. Eh, <laughs> No Toni, sí, a mi també me coneixeu, sentit un pare de vegades per cany i tranya, no? És un, un clàssico. Al gràcies, gràcies, Alerta amb micro, que, que està molt pujat. És es que mar... <ríe> jo, no sé, sempre m'ho diuen que xar flux, jo me quedes massa flux i tot, i clar, amb els micros se nota, se nota bastant. Bueno, si, si creus que ja m'haurí de caracteritzar un si, poc aquest programa, ara no? Ara explicaré un poc en què consistirà aquest programa. Sempre tindrem unes seccions d'opertura que aniran rotant que seran videojots o literatura després el programa tindrà un pilar central que estarà destinat al cinema que serà la secció més recurrent de, del nostre programa i després per concluir tindrem diverses seccions, una dedicada a espos, tot i que qui s'encarrega després ja ho dirà, no està molt convençut de volar la fer <ríe> després ja explicarà els seus motius ja el fico aquí un, un compromís després també tindrem una secció de toponomia una secció de paranoia del sistema mundial i sempre acabarem o quasi sempre acabarem amb el bambol de la setmana per favor Marc, explica'mos aquesta secció consisteix... Bé, aquesta secció és bàsicament una secció petita, res, dos, tres cinc minuts, com a molt, i bàsicament consisteix en explicar les cavòries dels personatges públics explicar les seves accions les seves insòlides accions que se duen a terme, és a dir vol fer repàs de les seves accions i són accions certament eh, com dir -ho? Absurdes, vull dir, ja eh? senzillament personatges públics que fan coses i dius, no saps per què, no té cap sentit ni un, ni reiem un poc a costa d'això perquè realment és bastant graciós llegir titulars de diari, vull dir, que realment t'ho penses i no els de riure, però en si provoca ser riada de primeres. La, així que serà una clotellada un, pot satírica, exacte, exacte, un poc satírica en els diversos personatges públics. Exacte, és anar ridiculitzant aquests personatges públics que realment són bambuls. Segur que riurem molt, Són autèntic bambuls. Sí, sí, i ara m'agradaria que en Toni expliqués la seva secció d'esports i per què es pot dur a terme o no. Bé, si sí, això d'esports ve dins la cultura pues, tampoc no molt rellevant, no? Tens la seva part. Vinga, va, no, no estiguis de... en, en plan la, sempre, no sé, home, estiguis positiu. No, clar que sí, però avisant que serà més puntual que res perquè tenim que seran esports amateurs i clar, vulguis o no, és una mica complicat seguir-los a tots perquè n'hi ha moltíssims i bé, se farà el que se podrà i bé, tendrem una mica de futbol americà béisbol ok, pot dar molt també tot, tot dins l'estudi tot dins l'estudi, <laughs> clar sí, tot fet per <laughs> nosaltres i m'agradaria també que mos expliquessis què es refereixes quan serres d'esports amateurs seran el més post de juvenils, així, de categories inferiors o també els esports professionals menys mediàtics, per dir-ho. Exacte, serà més més sèniors, eh, eh, diríem. No? Sí, sí, hi ha que, professionals exacte, però com mediàtics. Mater, però ja que sigui és, ja que un equip té, ser professionals, doncs pues, apuntar més cap a ells, no? Que jo que pot ser una secció molt original i personalment m'agradaria que la duguessis encara que sigui puntualment Pelota, que pelota estar No, no, jo ja t'ho dic ara que, ara que xerrem així de, de temps i tal eh, de puntualitzar, no? que, sí. que aquest és un espai bisemanal, en principi Exactament, un programa que es anirà, es anirà durant aquest temps una vegada cada dues setmanes aproximadament Mirarem de complir l'horari sempre tot i que de moment no garantitzant res i ara m'agradaria també que en Pere me l'expliqués, que té dues sancions: Toponomia i plenades del Sistema Mundial. De què en xerraràs en aquestes seccions? Bueno, la se de la toponimia, de la toponimia, bàsicament, tracta d'aquestes de... paraules en mallorquí que em m'agraden i que no volen que se perdin, doncs pues, un poc... És fort, home, que no se te sent res. No. no? no. <laughs> Són nenes en el Barcenas declarant. <ríe> Val, I de la primera tot, de tot, s'estiu de la toponomia, es tracta d'aquestes paraules en mallorquí que tant molt agraden i que no sabem d'on I de cercar s'origen s'arrel per enriquir el nostre vocabulari. Val. I per noi el Sistema Mundial, que és un nom que canviarà la setmana que ve i d'aquí dues setmanes, i les pròximes deu setmanes... Tendrà un nom diferent. Bàricament serà un recull de personatges de l'O col·lectius que mitjançant la cultura li han volgut fer un tant en el sistema. Vull dir, personatges, i cineastes, poetes, artistes que... Bueno, això, bàricament. I escolta, eh, com et si dius que canviarà el nom? El nom, com et dius que canvirà Sí, avui eh, parlem del sistema mundial, que és PSM, amb no, no els cicles i jugarem a basar en 7 xilis. El PSM pues, partit polític o... en <laughs> qualque relació? <laughs> propaganda? Uh, no. Això <laughs> <laughs> és un trenament dels programes, una càmera oculta, no? Per tant, el rollo... <laughs> so Truman, però versió ràdio sotterrània d'una llibreria de, de segona mà, una cosa molt estranya No revelis la nostra ubicació hombre, que és secreta M'agrada que en Pere llogui a despistar-nos d'espectadors canviant el nom cada setmana i ara m'agradaria també que en Marc m'ho expliqui aquesta secció -se de literatura que duràs, duràs còmics no les novel·les, que penses dur-nos? Bé, bueno, pri de tot, si m'ha dit Marc, desconcerta un poc... Bé, doncs pues, Marc en gris, no, no, o, marcos. Bueno, o Marcos... Millor si m'ha dit marcos, marcos, que, que, de que, de que llibert, és com... El com fons de ser gent. Com, com o, clar, és que en, do, en dos marcs no, no tiram. Bé, i dos... També seria graciós un poc el que diu Pere, canviar-nos els noms a cada programa. Jo què sé, jo vull ser Marc, però és que cada dos programes som en Jordi. M'agrada, m'agrada. O punt. Exacte. Jo crec que hi ha prou gent ja en aquest programa. Com per, per canviar monos noms. Bé, doncs la meva secció és, bàsicament, és que el nom ho, ho diu tot, en literatura eh, serà un espai bastant breu, que si, duré algun llibre. No té per què ser narratiu, perquè jo, sí, si, si personalment, m'agraden més llibres que són de, més uh, argumentatius o, o sobre un tema mon monogràfics. No, no sóc gaire de, de novel·la, però bé. Eh, també duré algun col·laborador de tant en tant i em farà pot ser feina. Ah, això està bé, això està bé. Sí, sí. Home, és que evidentment jo no m'ho puc llegir tant de llibres. Duré llibres que m'he llegit recentment, o alguns que m'han marcat, i després gent que dugui els seus llibres. Vamos, que mai ja li donen la feina fet. <laughs> Bàsicament. Bàsicament. Bueno, pues, si vos sembla, començant ja amb el primer programa, en la secció d'opertura, que serà la de videojocs, Para cual yo ya adelentamos un poco a todos, es nuestro primer colaborador, que es Alex Piña. Hola, Alex. Hola. Bueno, mos vense de un videojoc que está nominado nominat a hui premis en els Bastes, tercer mes nominat Asteraway. Que hemos pau comentat de aquest joc. Es molt joll. Sí, te gusta? Mm, Muchísimo. Vale, por de... en qué consiste el juego? Qué pe... qué eres el personaje que tú llevas? Un tiador. Venga, Let's Háblanos un poco uh, El estudio que ha creado este juego ¿Conoces algún trabajo suyo Que haya creado antes? Mm, sí, LittleBigPlanet LittleBigPlanet El LittleBigPlanet también lo has jugado, ¿no? Sí Vale, dime uh, ¿Te gusta LittleBigPlanet? Mucho ¿También? ¿Por porque qué consiste este juego? En ir esquivando cosas Y consiguiendo cosas Sí, y eres un saco, ¿no? ¿Qué? Eres un saco, una especie de saco en este juego mm. ¿No? Sí ¿Sí? Vale, ¿y te lo creas tú o te lo dan ya hecho? puedes escoger entre un chico y una chica Porque como me gusta más al chico, escoger el chico Anda, ¿y el mundo también puedes crear tú, tus propios mundos? No, ¿No? ¿Te lo dan ya creados? Sí ¿Y cómo son? Explícame un poco... Tienen mucho color, son en blanco y negro, tienen plataformas... Hay algunos que tienen color, pero hay cosas blancas y les haces como una foto que se vuelven del color que son. ¿Y la foto como como se hace con la consola? No sé, el Jitsky que pone una R me parece y te sale la foto para... pues Puedes escoger en qué te salga en muchos colores que no son reales en azul o en color normalillo en color normal todo. y es parecido al teragüe o hay diferencias entre agua también haces fotos los escenarios también son blanco y negro y color qué diferencias mm. hay tú dirías o son muy parecidos aunque um, que en el LittleBigPlanet no puedes hacer fotos en el TeraWay, sí. ¿Y para qué te sirve hacer fotos en el TeraWay? ¿En, ¿En qué te ayuda para a avanzar? darle color en, a cosas y para ayudar a algunas personas que nos lo piden. ¿Sí? ¿Y cómo son los personajes de este juego que te piden ayuda? Son bastante extraños. <risa> Perfecto, y... ¿Y pueden, puedes dibujar usando la pantalla de, de la consola? Porque este juego, ¿para qué consola es? Para la PSP. Que la pantalla es táctil, ¿no? Sí. ¿Y, y te permite dibujar y... O um, escribir o no? Um, no. Me permite en, en la pantalla táctil trasera que me el dedo para vencer algunos malos y algo no así. ¿Y cómo son estos ataques? ¿Qué, qué tipo um, de ataque realiza Que... Y como le haces una trampa una trampa que había una cosa así que parece el suelo, lo pulsas y se cae dentro. Vale, es que sería una especie de trampilla. Sí. Y el juego, um, un poco al dirías que es el objetivo final, cuál le... así como acaba el juego. ¿Tú ya lo has completado, aún estás en proceso? Estoy en proceso. Y dirías que es un juego complicado o que se puede muy complicado. Es complicado. Perfecto. Pues ahora hablaremos un poco de los otros nominados, ¿no? Tendremos un poco de tal de nominados en el BAFTA, porque hay otros juegos, como el GTA 5 o el Bioshock Infinite. ¿Alguna de vosotros ha jugado? ¿Alguna de aquellos Lamentablemente no. ¿No? ¿Tú sí? Espero. Yo que he podido jugar a GTA V y energia de fantasies de violència i de perversió moral. Vull dir... Tothom que hi ha hi volgut... Bé, ja s'ha el, el GTA V. Vull dir... Micro, eh? però però, per una micro, no? Eh? Propa micro. Estic de veure el no? No, però quasi-casi... Meu... Ah, vale, vale. Pla... Sí, sí, sí. És que que m'accenti, no? <laughs> bueno, un un segon, per favor, <laughs> perquè Nalets <laughs> té te... alguna més a porta. <laughs> té una aportació final. Per <laughs> què? <laughs> Uh, ¡Para pues si no, si se te se te quiera Bueno Alex, uh, ¿querías hablar de alguno de estos otros dos juegos? Mm, no. Bueno... <ríe> <ríe> Entonces, ah, sí... <ríe> no. Al final no. No, que vi, vi... jugar a papá a... A Infinity. ¿Sí? sí? ¿Y nos va a comentar algo? Mm. Sí, nos lo siento. Sí... Comentamos. ¿Qué, ¿Qué te vas a ver? Que, que no sé qué foto el mundo. Un foto que vuela. Y que es muy difícil jugar. Vale, perfecto. Ahora, pero y hay unas campanas extrañas. Vale. Perfecto, dale, muchas gracias. Y ahora, Marc, ¿nos habías de charlar? Entonces, ¿Qué te haces? Las campanas son muy extrañas. Bueno conya de part eh, es GDA5 és es... un soni un somni eròtic de violència i de de farsar-se vull dir a més ja ampliant arrelir-me i pots fer qualsevol core que poguessis fer en el món real com manar un avió o un una cosa que se pot manar un tren. Vaya, ja, tinc un col·lega que té aquesta auténtica convicció de que pot robar un tren, ho ha intentat diversos pics. Crec que de moment no ha aconsegut, però sí que s'ha posat damunt i ha anat a per. Sí, sí, sí. Però què passa que ell pensa que si ho creu molt pensa serà tí, sí o sí, què? No por a cotxors de va estampat i això i sí, res, bueno, però estius s'han posat un parit de pits en el tren i al final l'han comenat tirant, però estiu segueix en sò convicció de que s'ha pot conduir un tren. No seria bueno, fàcil contrastar o través d'internet. Sí, jo jo lo de estencitats ja, no mai, jo tinc que jo l'he pogut jugar bastant i no ho he pogut fer mai. Lo que sí que té aquest joc és bastant interessant és de conduir cazes, De és mode online, crec que és un punt d'innovació bastant important. I una altra cosa que destacaria, entrant en el mode història del joc, és que ets la primera vegada que a estudi que, per qui no ho sàpiga, es crea d'altres grans jocs com poder ser Red Dead Redemption, L&Wire, ve totes a GTA evidentment, Max Payne 3, es Bullit, exacte. Sí, sí, sí. Un clàssic de, de Playstation 2. Mm. Pues, uh, ha m'ha desenvolupat una història on hi ha tres protagonistes. Crec que és una cosa que dona bastant de, de ganxo i bastant d'interès al tema principal, que normalment en el GTA solia ser bastant pobre. Mm. No sé si vosaltres ho heu jugat a altres, que però solia ser unes històries que a part de fer l'ocura es carien d'interès. Sí, exacte, perquè pots ser històries se feia entre cometes monòtona, perquè sempre estaves amb els mateixos personatges i d'amés, i aquí l'avantatge això, que tens tres personatges, però no és que comences a jugar amb els personatges i els dos sordines menys per anar a no, és a dir, se pot canviar instantàniament. Dius, ostres, bé, m'he cansat de fer les coses amb aquest tio, vaig a i res, un comando de botó amb un quin i canvies instantàniament els altres personatges. És amb un botó, es pintja un botó, que és el d'espat, el botó de dalt, a més això és la versió d'Issbots, que no pogut jugar, i ja canvies. O sigui. Clar, és instantàni per això, vull dir, és una... Realment és una innovació I, i, sí, sí. bastant important. I a qualsevol moment de ser històric, i sense temps de càrrega per mig, pràcticament, perquè té un mini minitens de càrrega, lo qual me sembla brutal, tenent nos compte, que és el mapa més gran que ha creat mai, Rosal. Per però sí, jo tinc algunes preguntes. El que canvies, el pots fer a qualsevol moment, en el mode lliure com a... Sí, sí, qualsevol moment. Tu estàs passejant, mira que tu estàs amb un personatge passejant per a I dius, m'interessa, manejant aquesta altra. Tu canvies... Llavors, aquesta persona ja continua en la seva vida, per exemple, en Trevor, que era més violent... Igual està com una cabra, aquestes, les històries que li pinten a aquest tio són d'autèntiques locures com a cabres, vull dir. Sí, sí, són... És com una espècie de Dester de, Dexter, de sèrie de televisió, però encara més loco. I a part sense ser sutil, perquè en Dester encara és un tio bastorra que tu el vols venir. I llavors, quan tu l'agafes, potser doncs està seguint la policia perquè ha fet una massacra o està a mig d'una massacra. Tu has de continuar. Després, pues, en Michael, que és... Com no, de bàstia, en Pere. Tío? En Pere ha triomfat. Bueno, pues, de fe, com deia, en Michael és un poc el ric i tal, i quan tu el dues, per exemple, sol estar a un club prenent un, una cerveseta o conduint un cotxazo per cotxazo i salta amb Frankie que en Franqui és, diguem, el personatge que segueix més estereotip típic dels GTA, perquè és pandillero, es és negre, pandillero, d'esquerrer... Esquerrer és clàssic, per si diguem... és un serrer que continua de GTA, perquè els dos, tant el Rick com el Salvaje Loco, no exacte, són personatges prototípics de GTA. Mm. Són innovacions bastant importants. Mm. I bé, no sé si teniu alguna cosa més a comentar de, de què GTA, però o vols afegir? No, pues ara ja de de, de dedica que tas el segon lloc més nominat en de nou nominacions, entre elles el millor personatge per Trevor, Trevor és en Trevor, intentat, uh, pff, important. Sí, sí, és que és violència perquè sí, moltes vegades, però de forma perquè moltes vegades hi ha violència per què sí i dius, no, nah, però no fes violència per què sí i dius, però com molt aquesta sí, sí, què ja. sí. aquesta, violència per què sí. Exacte, violència i de la que eh, exacte, sobretot pata. si no te la fan tu, evidentment. Eh, exacte, sí. Tant que tu rebre ja, potser no, no, sí, no mola no tant, tant. Tant. No, tant. Seria com una espècie d'homor absurd mesclat amb violència. Ja, per tant, és genial, queda yeah. genial. És brutal. Després, Stelaway, que és tu, a la xerrada d'Alexis, ha, ha tingut 8 nominacions i és que més ha tingut és una exclusió de PlayStation 3, no sé si ha pogut jugar, cases de Last of Us. Això No n'he pogut jugar? No, no, tampoc, són llocs sobre zombis, més que zombis posseïdos, ja que són els típics zombis que corren ràpid dalt per fer un poc de diferència. Uh -huh. Ho direm, un poc de propietat, tots se li diu sí, zombis, però uh... ara mateix són més posseïdos. Sí, com aquests posseïts, infectats, que s'hi diu els de 28 dies després. Uh -huh. és de que des de... I és una història de supervivència. Uh -huh. amb... Molt de tots està molt influenciada per cert tipus de cinema dels anys 90, principalment. També per, per molta literatura a prop de zombis i crec que realment és un videolloc molt interessant a nivell tècnico és una passada, com tot el que fa Naughty que estudi creador entre altres de Uncharted, Crash Bandicoot, Jack eh, and Wester, un estudi ja, amb molta experiència i que sap molt bé el que fa i que en aquest lloc una altra vegada pues, torna a demostrar la seva maestria. I bé, ara si volou, abans de donar pasta a Marc en la seva secció, Faré un rapàs molt ràpid dels nominats, un rapàs rapidíssim. Consultaré la xuleta, evidentment, no vols ser de memòria, no sóc tan bo. Clar, clar. Que també s'ha de dir que aquesta edició ha estat, eh, diguem, sauge de joc independent. Mai havia hagut jocs independents nominats a tantes categories i tan importants. Per exemple, per primera vegada tenim un joc independent, fent molt poc pressupost, nominat a millor videojoc. Si sí que ara ja, passaré a explicar-vos la llista molt ràpidament. Millor videojoc, Assassin's Creed 4, Terawake, The Last of Us, GTA 5, Paper, Please. I és que no pot faltar mai, Super Mario 3D World. Cap que surt un Mario, estarà nominat. Evidentment. A part videojoc, que mos dóna sa cançó... Eh, bé, mos dóna nostra secció. Sí, sí. No pot clar. faltar clar. En Marc, el veig un po reticent, que s'hagi nominat en Mario. No, o sí, sigui, bueno, tampoc hi havia moltes opcions, no? Però... Ara de bon joc de Nintendo, crec. Jo no sé, jo, aquest Super Mario diuen que està millor que els altres, està més inspirat. Però igualment jo no sé si és una nominació més per quedar bé Nintendo, o si realment té possibilitats. No sé, a vegades me fa l'afecte que, que estan estirant tant amb Mario que, que ja és pura nostàlgia. També, és una altra opció. També, és a puntuï, però per nostra llla. Ve, millors tios, un altre premi relativament important, un altre Picasso 4 de Last of Us també, Grant Theft Auto sin també, Tom Raider, Batland, un altre joc independent i Lego Marvel Superhérois. Després ha un premi de premis chorrres que no, no vale la pena ni comentar. Ves pasem al Millò British on evidentment només tenir Grant Theft Auto sin i Terrawe els bitanics són dels més importants, són els dos favorits i després els altres que no creparan res, però almen almenys estan nominats, que ja són o no David McRae, un altre indie com a Second Point, Lego Marvel superheroes i The Ronchuk després una altra categoria important seria ser la més innovador. tenim Staraway, ja que com hem vist és una proposta bastant onigral on dus un personatge de cartó, un monom els usos de fotografies i aquest tipus de coses bastant important per a la trama, cosa que altres videojots no s'havien arriscat de fer fins ara, perquè l'Antefoto 5, que innoven el que ja han comentat dels tres personatges, m'han dibuixat cada un de forma diferent, els es tipus d'emissió, jo ara que per ser un GTA ha canviat bastant el tipus, no sé si tu Marc estaràs d'acord. Sí, jo crec que sí. Vull dir, realment, bé, tampoc no he jugat cap borrada, però ara veure que sí, que com a GTA, vull dir, el trobo mm. bastant més... Bé, això un poc el que hem comentat abans, no? Sí, és... realment ha canviat bastant, però troc que ha canviat bastant cap a B. Saps, dir... ha recullit la fórmula... Jo crec que ha recullit la fórmula del clàssic, ha agafat el bo que ja tenien aquests... I li ha afegit up, altres sí, coses sí. bones. I a part d'explotar, el bo que tenia Waduit sí, sí, sí. A se, se lo el Waduit s'estrenca, perquè segurament la locura del Waduit n'éssumo. Dat. Tot loca aquesta paranoia, el consum de drogues en el joc és una cosa, vamos. A mi, per cert, ara cop ens entré bores personatges de GTA, me recordo un munt en aquell actor que fa pelicoles així comèdies un potxorres, tipo algo son algo Las Vegas, de que, el si dona un nighto. Jo per Sabar, per més que res, dic clar, perquè en Sabar aquella revolta que tenia i recordo Que passar, a més recordar és una cosa de de of us, una curiositat, que és que sa la personatge femenina està inspirada i esclavada, si està superben recreada, eh, en el empeig. Suposo que tot sí. la conou, se, se triu de Juno. És uh -huh. ella tal qual. Ostres. Sí, és vera. Sí, sí, sí, balla i cosa. Sí. Que de fet s'havien sotçut escenes perquè sortia una escena com a mi. Sí. I, ui, no, Hostia, com ho I ella és en Christopher Walken, no? Uh, crec que sí. Me sembla que sí, sí. És un lloc, a part, jo, com ja he dit, té moltes referències cinematogràfiques, no només amb els arguments i això, sinó amb els propis personatges. I segueix amb la línia de videojoc que més plou en el cine, vull dir que el seu gran potencial, més que la jugabilitat, és la trama. I cercen l'espectador d'una experiència més que una interactiu. interactiva. Bé, ja no diria tant això, no serien més altres propostes que em pugui saber Jon, Rain, aquests sí que són llocs més cinematogràfic. N'està l'estofà té que és molt important la jugable i, i està molt ben resolta realment. Així, és molt... Però sí que és vera que tira molt cap a cinematogràfic i està molt cuidat argumentalment, que és un punt a favor. Però no arribaria a dir que, que sí més important la pas cinematogràfic, de fet, jugablement és un lloc molt treballat. De mm -hmm. Després, altres jocs que han nominat a més innovador, part d'aquest dos ja comentat, serien Abroad, A Tales of Two Sons", Paper Please, Dear World i The Starlight Parable. Uh, em... Y así como premios importantes, ya he comentado esta interpretación que hay en Trevor, que es el favorito para ganar los premios, también evidentemente hay en el de las dos fases, y... me, mejor historias. Ahora, ahora ¿sí? estoy pensando, ahora que comentamos entre actores, videojocos, mm -hmm. un poco el mundo cinematográfico y un poco el mundo así, hay un juego que para mí no está nominado en el BuzzFeed, me extrañaría es la verdad, mm -hmm. pero que se diga brutal legend. Un... No, no és. Ah, mira. No, no. No, crec que no. O sigui, aquest ara, ara... És, és antic ja. Ara no, bueno, bast... bueno, antic. Té, moltes... té dos anys, eh? No, està nominant només es... sí, sí, els jocs anuals. Exacte, per això no, que era antiga, no? Sí, I clar, per això sí, que no estava nominant, no? I supos que en el seu moment tampoc hi va De tota manera. era un joc que... Sí? Ah, mira. No sé. Sí. Bé, un ca, era un, un joc ca. que... Eh, en segons, comento un poc això. És un joc que mescla un poc històries relacionades amb el món dels metal, és dir, com una espècie de món de fantasia on tot està fet... és a dir, està basat en el heavy metal i de més i això, i surten grans personatges com en Jack Black, que és el protagonista, també surten Kyle Gass, de T'Nexus D, que és la guitarra, surten en, en Lemmy, de Motorhead, surten Rob Halford, de Judas Priest, és a dir, actors que, bé, o personatges que realment han actuat com el personatge dins... El dins els videojocs i personatges del món artístic, musical, cinematogràfic han... i donen veu també o no? Mm? posen sa veu és... Sí, sí, és a dir, vaig de eh, fer això, ells van actuar, varen posar veus això, i això sí, sí. Uh -huh. uh, i ja te dic és... això no, representen ja jocs o cavallers, o senadors o històries d'aquestes i... no sé, està corret el joc però el que és, està bastant guai <laughs> un altre lloc que està nominat però no van recorda quina categoria és el Nino Kuni no sé si el coneixeu Sí. Yeah. Està nominat a millor històric, com anava a comentar en un moment. Val. I de... és un joc de, sa... de sa productora Ghibli, de Hayao Miyazaki. I jo he jugat bastant, no me l'he no acabat de passar. Però o sigui, és un joc molt en estil de Dragon Quest. Molt... joc de... De... de rol... Molt japonès. Molt japonès, no? Sí. Estànament de molta molt de importància aquesta història i una jovalleria, senzilla però bastant elaborada i completa. Sí, però que, com he dit, està a millor història entre altres premis com disseny artístic. Um, crec que també millor, millor so o millor de no millor de votant major que també està. Mentre que té només nominats per a te nominacions també. Bé, per últim ja diré és de millor històric, com he Nino Kuni de Last of Us, evidentment. I és l'hora que és gran favorit per dos espremis de AAA des d'independents podria ser Gonhomods, Stanley Parable Wonders 2. Després també tenim es Brothers a Tale of Chosons, que ja crec que aquest no no no té el xeig de gratarres, però bueno, sempre les sorpreses i igual molt sorprenen. I jo amb això donaria per finalitzada la secció de videollots i si ningú té res més per comentar. Però I però, igual, passaria, donaria passen en Marc, ben en Marcus, per que mos comenti eh, a la seva setció de literatura que en dut. <fixi> <fixi> Idò, sí, a la meva secció, a la primera de totes, eh, començarem amb januari 2013, que és un balanç del moviment social de Mallorca fet per ContraInfo. Bé, idò, jo vaig estar a la presentació d'aquest magnífic exemplar de Sanuari. Sanuari és, un, eh, és una publicació que resumeix un poc tot eh, estat de moviments socials, eh, tot, tot el que sigui moviment social de Mallorca està reflectit aquí. I els anys havia estat eh, en format quasi un fanzine, o sigui, molt més senzillet i en guany ja és un llibre a més, amb, molt de, amb molt de contingut. Per començar, eh, veu llegiré un poc la presentació que fan ells. Diuen, l'Anuali dels Moviments Socials pretén, per tercer consecutiu, pelejar les nostres lluites, fer-les visibles i reflexionar-hi. Aquesta tasca sols ha estat possible un any més gràcies a l'experiència, el compromís i la col·laboració d'una quarantena d'activistes que han aportat idees, temps, feina, imaginació i paraules a aquestes pàgines. Bé, eh, diu més coses, però tampoc no veu llegiré tot. Uh, bé, el, el, el que es salten com a col·lectiu, contra info és que no pretenen ser periodistes ni substituir la funció de periodisme, no? sinó que més aviat, eh, el que pretenen fer és ser un portal eh, on la gent pot anar fent mitjan publicació oberta, Uh, pues pot anar enviant tot tipus de cròniques, de, encara que sigui del seu mateix moviment social, o pot enviar articles d'opinió i de tot. Segurament, qui m'ho escolti ja ho coneix de sobre, així que passarem un poc a repassar els continguts més importants d'aquest anuari 2013. Bé, per començar, el contingut més destacat l'especial de la seva vaga d'educació, que ha estat un, una fita històrica tant de mobilització com d'experiències de en la caixa de resistència, l'assemblearisme, tot això, i li dediquen un, una bona part de l'anuar. De no? eh, com deia, la mobilització ha estat històrica perquè realment ha estat el rècord de, de Mallorca. Després també hi ha temes importants d'ecologisme, eh, com la defensa de les fontanelles, o l'estrenc, o un les el tema de seure o merda. I després també, eh, si hi ha un punt que ha crescut exponencialment ha estat el tema del feminisme. Sobretot arrel de, de la nova llei de sabor, s'avortament. Eh, que han sortit diversos col·lectius feministes, inclús alguns grups de protecció directa clandestina i les poques organitzacions que havien havia s'han, diguéssim, tingut un, un, un creixement exponencial també eh, tant de mobilitzacions com de simpatitzants eh, dins àmbits del feminisme. Després també té molts de casos de repressió, és que està molt bé per anar veient, no? Pàgina pàgina, està molt ben estructurat, és un llibre a tot color, almenys gran part d'ell, amb fotografies de bona qualitat. I bé, les reflexions estan molt bé. Jo, per acabar, perquè aquí hi ha molt de temes, realment, i hi ha moltes col·laboracions, sí que destacaria un poc el que ens atanya un poc més en altres. Uh, com, a, com, a, com a mitjà, diguéssim, i a darrere de tot hi ha un article, que és l'últim que, que tanca uh, l'anuari d'enguany, i diu, la contrainformació penja d'un fil. I bé, uh, els primers paràgrafs xerren un poc de la teva visió, que ha estat un projecte que realment està com a, pràcticament a les últimes. Eh, és una llàstima perquè era un poc la contrapartida nostra en eh, quant a audiovisuals. Eh, no crec que acabi tenint gaire, gaire revifada i se quedarà segurament eh, aparcat. I de nostres, per exemple, diuen, per altra banda, Ràdio 77, la Ràdio Lliure de Mallorca, aquest any 2013 ha viscut temps difícils, sobretot el mes de març. Persones que fins al moment havien duït un gran pes en el dia a dia l'abandonaven i altres persones havien d'agafar el relleu d'un projecte en hores baixes. És a dir, això en altres... A més d'aquest final d'any, el tancament de l'Ateneu Popular de Palma ha afegit un nou entrebanc al projecte, ja que l'estudi s'ha hagut de traslladar un altre indret a la llibreria Ideari. Tot i aquestes dificultats, la ràdio actualment sobreviu en dos programes autoproduïts, i dius eh, Canya i Trall en català i Dignitat Rebel. Bé, dintre Rebel eh, últimament està faltant, però ja Entra torna un moment. Aquest eh, tenim es, eh, en Borja, que està un poc itinerant, ara mateix està fincat a Barcelona. I almenys segueix fent programes, que això has de creir. I sí, des d'aquí una abraçada en en Borja, que segur que m'ho escolta. I anava a dir, aquell llibre el poden trobar al lloc eh... tot el que demanar. Ara mateix, eh, ma mare aquí m'ho fan bé perquè... Jo no, crec que l'única opció que teniu és anar a les, les presentacions que es faran ara a diferents pobles i per diferents locals i allà sempre duran exemplars, però com que no tenen un local pròpiament, no crec que hi hagi un lloc on, on anar a cercar, però bé, com que no ho sé tampoc no, no diré res. Segurament deu haver, per exemple, a Coixarxa, no sé, Eh, probablement. Tot, no? Sí, lo millor seria contactar amb ells, no? Sí, això, això segur, o sigui, té amb ells, i inclús ho diuen, no?, en el, eh, en el propi el propi adonari, que si, si tens un nen local i vols que s'hi faci una presentació allà, que és, és el que estan cercant un poc, no? donar-li més difusió, mm. tot i que la presentació, que no vull dir que se va fer en el ciutat, va estar a la mar de bé, va tenir una actuació brevíssima d'un cantautor. També, un, bé, van fer un parell d'audiovisuals així curtets. I després va, van convidar a menjar i a veure. O sigui, se van portar genial i ho van fer molt bé. I el cine per cert, un cinema molt a reivindicar, eh? Sí, i aquí segur que treurem bastantes sinergies amb ells, eh, tant a nivell d'autopromocional molt poc, no? Aquí. Ells ens donaran contingut de que sí, xerrar i... Això esperem, sí, sí. Però bé, seguint un poc amb això, no? eh, segueix dient... Bé, a part de Rebel i Canya i Tralla, també faltaria citava un programa que fa en Ferran, eh, tot i que ell està molt al marge perquè està a Xile, però que ell eh, ha fet un nou espai que el fa puntualment, sobretot quan, quan està en hores baixes, i se diu en tant Lliure, que també és, és un programa interessant, tot i que és molt flexible, va canviant de format sempre i bé, eh, després diu continua, a més d'això però el projecte radiofònic enrique la seva programació en programes de producció externa això es refereix a els programes que fan des del Gaida que el 1984, que va començar aquí i fa un bon parell d'anys ja se van anar en els estudis de titó de ràdio i també hi ha sintonies fora corda que també se fa allà, però és mensual i bé, nosaltres simplement l'incorporàvem a sa programació, però que no se fan aquí i bé, en general... Lo que sí que m'agradaria comentar, o un pocquet de, diguésim de debat entre comètes, és que es toca té, no? O, o diguésim intenció que pareix donat des del primer moment, des de espel títol, és un poc una visió negativa. I jo sóc partidari de ser realistes, però crec que aquí han pecat massa de, de negativitat perquè varen contrastar un pocs informacions noltros i un poc els hi van contestar eh, que volíem fer un poc d'èmfasi en que no està, no està molt tan mal, no? I pareix això que no ha arribat a calar el missatge i, i que continua un poquet apocalíptic. I bé, no sé, jo personalment m'agradaria veure-hi un poc amb més d'esperança perquè, perquè llegint aquestes línies i veient el context amb, amb altres projectes per això que no anem enlloc, estem estancats... I realment, ara mateix, xerrant de nou local, eh, creiem que podem dir que és el millor local que han tingut mai Ràdio 77. O que ha tingut Ràdio 77, perquè nosaltres fa poc i som, no? Ha passat molta gent i això jo crec que és el màxim que s'ha arribat. I nou local i estan en programa. I exacte, i estem sí, com en, program. en programa. I en programa amb uns col·laboradors ja habituals, però gent nova. Home, això, això tampoc no ho podíem saber sí, clar, perquè quan estàvem escrivint encara no, no havíeu entrat. Però crec que també és un símptoma clar de que igual l'article no és més sindicat. així Tot i que és cert que ara seria oportunista dir-ho, ja que l'article va ser escrit abans. Clar, se abans. Això demostra que potser l'article anava un poc errat en la seva visió, i tot i que potser la ràdio no és la més escoltada de Mallorca, evidentment. Que no. però ara no ens enganyarem. No som aquí els tarsistes de la ràdio, però que no estem tan malament contra tu dit, jo crec que que programa avui és un símptoma, clar. Sí, bé, què volia dir? Des de l'altra banda, Marc, millor tu que també has, has viscut l'experiència no, de canviat local, que també et van contactar amb tu, primer de tot, amb el tema de contrast informació. Tu com, com ho veus un poc, els toques de, de l'article? Busques... Uh, sí, bé, també el veig això un poc més negatiu, perquè clar, potser també, és a dir, això o sigui, que és veure que fa, pot ser un poc més temps no? que se va escriure l'article segurament i és veure que clar, en el principi sí que era un poc dir uf, eh, com que començant de zero quasi quasi, no? Perquè realment eh, coïa més relleu de nou, un altre pic però no, passa, passa, hem anat fent i jo crec que mos han sortit bé i realment va coïn força ara mateix és o sigui, dir, torna a coïn un poc amb eh, rengida aquesta força que, que li havien donat els contribuyents anteriors en el projecte Realment sí, perquè um, realment el es, es, es projecte estava pràcticament mort quan nosaltres vàrem arribar, perquè uh, només hi havia un programa que s'ha fet des de... Des de, de Londres, des de Camden. Sí, mm -hmm. i clar, després quan nosaltres vàrem arribar, nosaltres vàrem començar a fer programes i... Aquest programa va desaparèixer. Sí, perquè realment eh, va, marcar un, un abans i un després. Per tant, a nivell de que si no haguéssim entrat segurament, quasi segur, s'hagués acabat el projecte, també eh, quan varen entrar alguns que estaven allà estirant ja se varen sentir rellevats. No, no en mal sentit, sinó en verbo de, de, de tenir... Bé, ara ja no tinc aquesta responsabilitat de mantenir viu el projecte, tot i que ja estaven un poc per altres coses, perquè la eh, companya que feia el programa des de Londres, eh, per lo que m'han dit, feia temps que ja no s'haigduïa molta trajectòria i notava un poc que ja havia perdut frescor i no, que estava un poc cansada, diguéssim, i que quan vàrem entrar nosaltres va veure un poc l'oportunitat de, diguéssim, de, de, de, de, de deixar-ho de banda sense abandonar el projecte a la seva sort. O sigui, Suposo que això... Uh, és el que més ha marcat, no? I en Ferran també ho va, ho, va, ho va veure així, que ell també ja estava molt cremat i estava cansat d'estirar sempre el carro. I bé, d'alguna manera, nosaltres hem aportat aquesta, aquesta força. I frescura. Així és que bàsicament és il·lusió, no? Manetjar il·lusió, ser ràdio lliure, com que feim feina uh, per, per moto pròpia, no? És una cosa completament entregada és difícil que, que sempre tothom estigui en el mateix nivell. M és completament entregada i bastant... veia-ne eh... mateix no em surt paraula però seria bastant positiva per un mateix. És a dir, ja, realment és vera que és un projecte en el que s'ha d'estar entregat i això per a mi personalment m'encanta formar part de la ràdio, fer els programes, gravar... Vull dir, clar, dir, ara pot ser preix que és un poc... un pas diguem que s'ha de carregar, que és com a Fejú... Que dius... Però no, realment està la ràdio... Mm... Gratificant. Dir, és bast... aquesta, seria... aquesta seria la paraula, gratificant. Aquesta, aquesta. Bé, doncs, bé anem a acabar que si no s'allarga molt, però bé, no, no, jo crec que per no deixar un mal gust de felicitar o Contrainfo perquè han fet un treball magnífic. Bé, i bé Contrainfo i diries que han col·laborat en fotografia i disseny. Sí, realment l'anuarí ha quedat bastant bé. Bastant sí, sí. Ben, sí, eh? En Pere volia comentar una cosa, crec que abans, no? No, quan parlàveu de CineCiutat era per fer una aportació i és que... Javier Crae estará en la vida secreta de Javier Crae, porque no lo conoce, es uno de los cantos panorama español de los últimos 30 años, y posteriormente hará dos concerts de un después. ¿Concert aquí a Palma? Sí, es a Sarajarlem. Perfecto. I d'això és la nostra introducció no? en cine. Sí, ara entre el nucli central de, del programa, ara xerrarem de cinema, i ja en el primer programa tenim bastant de continguts. A que és la part central. Sí, és a dir, ara això per ara és un aperitiu. Ara de començar moltes clars... Sí, sí, esclare. ara tenim un bon ratadoral, <ríe> però això ara és lo breu. Ara, ara, ara ve lo bo, perquè ara comentaré, bé, comentaré molt ràpidament els nominats en els Òscars, els premis més rellevants. Després farem un poc, una porra a cadascú, donarem-nos les nostres opinions a qui creiem que pot guanyar cada categoria. I després dono dues pel·lis per comentar. Una serà El Lobo de Wall Street, que com que tots l'han vist, podre, tots podrem aportar coses. Sí, sí, plegats a més, com bé diu en Pere, així que més motiu encara per, per aportar. I després una pèlicula que al menys Antoni jo va la manera a veure, no sé si algú més l'ha vist, que és American Hustle. Pere també diu que l'ha ha vist, sí que és perfecta, som tres per xerrar, els marcs. No Marcos no no la ha vist. No, no. no. <laughs> no. <laughs> Sí, sí, aquí és mar, mons han fallat, tant de marca com Marcos, pues, va comentaré no els altres Ara vols fare un repàs ràpid en els premis. Sols són bastant jaus, però bueno, intentaré resumir els més importants. Per millor pel·lícula tenim La gran estafa americana, precisament: Capitan Phillips, Dallas Diasbrier Clubs, Gravity, Herb, Nebraska, Filomena, Doze anys d'esclavitud, de i Salta de Sagatxerram, El Lobo de Wall Street. Millor di director tenim David Horacell per La gran estafa americana, Alfonso Cuaron per Gravity, Alexander Payne per Nebraska, Steve McQueen per Doze anys d'esclavitud, i Marty Schroeder per El Lobo de Wall Street. Millor o tot, tenim Christian Bale per la gran estafa americana, Bruce Dent per Nebraska, Leonardo DiCaprio per El Lobo de Wall Street, Chiutel Ejifor, no me demaneu com se pronuncia perquè és impronunciable, mm. eh, que és un secundari de... No, és el setor principal de dos anys d'esclavitud, mm. però no que no el pronuncii, massa creu per ell. Espero que no s'ofengui, que espero que no vengui a me a meva. Claro tio, és es que segur que m'ho està escoltant i s'està indignant. Per favor, com ho dubtes. Jo tinc clar que m'ho estàs contant. I en directe. Hombre, evidentment. I després també tenim Matthew Mcgonahue per Dallas Bayer Club. Millor actriu Amy Adams per la gran estafa americana. Kate Blanchett per Blue Jasmine. Sandra Bullock per Gravity. Judi Denk per Filomena. I una altra vegada, que crec que ja són 11 o 12 o 13 vegades que estan nominades i moltes vegades Meryl Streep per Agosto. Hi ha una clàssica de... Aquí en Pere té un comentari per fer el plot d'en Meryl Streep. Quina oi de dona. Quina oi de dona. Tona-la a dir, per favor. En Pere diu que és un oi de dona. Sí, te pots sentir a fer, en Meryl Streep, si m'ho estàs sentint. Jo, en quant a aquesta pel·lícula, tinc una opinió bastant contrastada. Ma mare, de, bé, l'ha d'anar a això, diu, normalment, es veure que la trobo horrible, és increïblement llacrimosa, però diu, crec que aquesta pel·li és, bé, igual que sa pel·li Juli i Julià, diu que són dues pel·lícules, usen... crec que són parades les te sols, són mm. uniques dues pel·lícules que ha pogut ser portada a aquesta triu. <ríe> da, pues mira, aquí en Marta perdona un poc el comentari d'en Pere, ja que diu que amb aquesta pel·lícula està acceptable, mm. te, po te poden perdonar, Marilla Street, no fanguis. Des d'aquí... Oh, bueno, no molt. O sigui, no fanguis no no molt. molt. Exacte. <ríe> Bé, bueno, per, per contrastar diré que jo, Meryl Streep, no t'arriba a estimar, però no m'acaba malament. No perdona encara més, diré que no ets el meu tio preferida, però no m'ho desagrada des del tot. Així que bé, bueno, espero que et amb això. En anem amb millor actor de reparto. Aquí tenim, per començar, un altre nom estrany no l'assalli, Barcat Abdi, de Capitan Phillips que són d'espirats que hi ha per allà. que van a fotre amb el nom, tu, quan els fan complicar. Efectivament, sí, sí, és l'aposta perquè després se puguin viure de tu quan I ja, què volies? Que volies un Bernat o un Miquel? Què yeah. no, volies, tio? Què volies, tio? En Mateu Sarra, tio. Exacte. Que ha de puta tomeu. mare. Tomeu. a la mà. Mira tu quin nom més curiós i tant. és... I ...fàcil de dir. Tomeu a la mà. Després tenim també en Bradley Cooper. Per la gran estafa americana. Michael Fassbender, por 12 años de esclavitud, John A. Hill, por El Logo de Wall Street, y Jared Leto, por Dias Bayer Club. Mejor trio de, de reparto tenemos Sally Hawkins, por Blue Jasmine, Jennifer Lawrence, por La Gran Estafa Americana, Lupita Nyong'o, por 12 años de esclavitud, Julia Roberts, para Agosto una otra vez, y June Skip, para Nebraska. Pues <laughs> tenemos aquí... Millor guió original, que estan nominades antes de l'anochecer, Capitán Phillips Filomena, 12 anys de l'esclavitud i El Lobo de Wall Street. Millor pel·lícula d'Habla no inglesa, un premi que almenys jo trobo que és bastant absurd, després vosaltres no, no sé què, què opinareu. Tenim The Broken Circle Breakdown, La gran belleza, La caza, l'imagine... <laughs> Limit Manqueen i Omar. Bueno, bueno, ahí está. Después, nous, sí. Un altre premi important, millors dos visuals, Gravity, el hobby la desgravació un de smooth, Iron Man 3, el llaneu solitari i Star Trek en l'oscuritat. Tens hem premis importants, premis importants. I ara que premis importants estan tots, lo més di que els més nominades són en 10. 2 candidatures, estan empatades, la gran estafa americana, no entenc per què, I Gravity, <ríe> aquesta sí. Incompressible. Homira, <ríe> l'estafa americana, jo després ja li donaré palos, així que no, no diré res. Bueno, jo després puc fer-hi sensibilitats, massa greu. 9 eh, candidatures, tenim 12 anys d'esclavitud, també, vale? En 6 candidatures d'Irbiler Club, no l'he vist així que idea. Ja ve bueno, crec que igual és massa per lo que és la peli, però està bé. O uh, pardon. Indiana. I, I després cinc candidatures per últim tant i que no l'he vist, i el Love Alestic, que me semblen poques, però ser peligos. I ara ja, fent, fent aquest el repàs crec que podem fes a porra, Quines creieu que, que guanyaran? Qui vol començar a apostar? Mar Miralles... Bé, jo, de totes aquestes, eh, realment... Eh, he de dir que últimament, no sé per què, he tingut una temporada molt poc cinèfila i només he vist el Lobo de Wall Street. Vamos, que... Per tu Wall Street guanyarà tot, pues. Otro para el Lobo. Jo crec que sí. És o sigui, també m'han xerrat molt bé de En l'escuritat. de Star dit que és una pel·li molt ben feta. I m'ha feia moltes ganes veure-la, però justament no hi vaig poder anar. Aquestes de les poques que he dit... Buah! I no, no vaig poder anar. Ja, però m'han me... dit que també està molt bé. Aquesta sí que l'he vist. Aquesta de En l'escuritat. Però per quina estava nominada? Que no m'he enterat. Està nominada. Per efectes especials potser. Sí, no és millor que aquestes visuales. Bueno. I de... no ho sé. Jo, com que tampoc no les he vist. Quasi, bom, quasi cap. He vist el logo de Wall Street i... i de Star Trek en la oscuridad. Home, jo suposo que el Gravity s'endurà els, els efectes visuals. Mm, perquè, no sé, és, per lo que diuen és el més espectacular. A més, van per això, no? Bàsicament, és atractiu. Jo, les dues categories que m'atreviria a apostar, és el uh, millor triu principal, que segurament se l'endurà en aquell Blanche, seguríssim, sí. i després el uh, millor to secundari, que anirà per en John Hill. He dir que coincidim en els dos, així que... Ei, Toni, les teves apostes... No s'ha de esquí de precedent. <laughs> sí, sí. Bé, jo tampoc vull assegurar molt, perquè tampoc he... Ses, totes les pel·lícules que has dit, pues, tampoc n'he vist tantes. A veure, les que jo he vist, eh, el gran lomo de Wall Street, pues, m'ho ha marcat bastant. Té aquesta... Es toca aquest que és una mica llarga, sa pel·lícula, se li va anar una mica sama, però sí, no, m'ho ha agradat bastant. I quan tu deus, de American Haster, pues, sí, és les actuacions bastant bé, però la pel·lícula deixa bastant de desitjar, ja que no, no aclareix bastant el es, que, tema no? de, de què va la pel·lícula, no, no queda tan clar com... Mm, I no com queda clar un... i crec que tampoc importa massa perquè la pel·lícula... Ah, a, mi sí, a mi sí que m'agradaria yeah. que, que, que m'expliquessin una mica més de què va aquesta pel·lícula. Bueno, perquè... des... Sí, després li donarem palos un poc. Ara un faré moment. un poc la meva aposta ràpida. Jo sé sí que me perquè ha vist, no totes les pel·lícules, però ha vist pràcticament tot. Així que, bé, bueno, veig que està felicitant. Gràcies. Ben, millor pel·lícula, jo m'agradaria que fos per Gravity, però no estan nominada millor que jo. Normalment premis que són a Junts, sé que no guanyarà. Així que si hagués de fer una aposta, apostaria per 12 anys d'esclavitud. Tot i que ha ja dic, la meva guanyadora moralment els Gravity i me igual el que diguis acadèmic. El uh, millor director, ah, uh, David Torres, no sé què fa aquí en és un nom que, que no, no madada. Crec que s'obre la llista. És que jo li doneria el premi a en Alfonso Cuarón o a en Martínez Cosés, un dels dos crec que hauria de guanyar perquè crec que són els dos millors directors. Ah, uh, Martínez Cosés ha fet el low of Wall Street i Alfonso Cuarón Gravity però ja sap per que millor dirigit d'aquest any. Millor actor, no tinc cap dubte, Leonardo DiCaprio, per el ho Wall Street, crec que ha de guanyar. Un paperasso increïble. Com l'única pel·lícula que he vist et pot corroborar que fa un molt sí, bon paper. Jo sí, també, jo també sí, boníssim, boníssim, boníssim. I tinc una pregunta per fer en amb Christian Bale, si m'està escoltant. Com segur, pot que passar, sí. segur que sí. Com pot passar de fer Batman a ser un tio amb un pelucon a la gran estafa americana? Toma, in your face. Sí, jo t'ho demana aquí, sincerament. Crec que t'hauries de replantellar un poc la si, teva vida. si ten en me lo dice la cara. Sí, sí. Crec que no estàs anant pel bon camí. Mejor actriz, eh, bé, com hem dit, tant en Pere i jo i coincidim, que Blanchet eh, No importa, vais a la gala, perquè ja ha guanyat el premi. Ja durant a casa teva. que... Guapa. Sí, sí, bé, guapa no, però ha guanyat. La Cate Blanche trao, es que no es guapa. Bueno, es Mira, igual, no contesto, igual. Hombre, es guapa, pero ya. Teto signs. Milf. <risa> bueno, bueno. <Yeah. risa> Otra yo, cosa. Enmarca y lo deja. Yo, que me la dame jovencitas, pero bueno. No comentaremos estas cosas aquí. Milloto de reparto. Ahora es, es tarde. <risa> uh, Evidentment, Hill, el logo de Wall Street. Ya, la segunda vegada que está estado creo que has estado rido a i si no, pues, home, que els fas ben d'erollar el letó, també tenien opcions. Millor triu de reparto, Jennifer Lawrence. Jennifer, uh, Jennifer. Has de guanyar, ets el millor de la gran estafa americana, crec que és l'únic que se salva. Amen, millor guió, el temps més complicat. La gran estafa americana, des de bloc o no. Lo altre, el 6 pot guanyar qualsevol, així que no me guanyaré. Uh, millor guió adaptat, Uh, si no guanyo antes del anochecer o el logo de Wall Street, ja me'n vaig de sala Em semblarà una vergonya que guanyin Capitán Philips Filomena bon o dos anys d'esclavitud de <ríe> Sí, ho dic, em va a mor, però ho dic Quan diu de sa sala, diu del de cadena No, no, el perquè la vorré a sa universitat Jo ja dic, fan de Així que ja ho veurem en directe Jo estaré ja molt interessat I ja que si millor guió de tant no guanyo antes del anochecer o el logo de Wall Street, ja me'n vaig i no vull saber picar res Ay, lo dejo. Mejor película de la inglesa un premi que troba absurd. També distingir una película per si idioma que està xerrada crec que hauria estar inclosa a millor película. Clar que sí, home. Surtout quan diuen millor película estranyera, ja que el cine amb... sí, és un idioma estranger pels americans, ja que és d'origen francès. Sí, és a dir, pareix que el una... cine és simplement d'angles. De... Sí, des d'aquí faig una reivindicació del cinema europeu que, amb menys pressupost, és molt millor que el que fan a uh, Hollywood i a Nord-Amèrica, i més arriscat, sobretot. Però bé, bueno, deixant d'aquests temes de banda, millor pel·lícula de parlar no inglesa, La gran belleza. Bé, en, que en, Marc, en, Marc dir... a, en Marc vol comentar. En Marc, en Marc se vol banyar, banyat, banyat. No, bueno, bé, reivindicar el tema de cinema europeu, que jo crec que és de les millors pel·lícules que he vist tots els anys eren europeus. Vull dir, del cinema americà hi ha pel·lícules que sí, dir, valen molt la pena, però representa un percentatge molt petit de les pel·lícules que valen la pena de cinema americà perquè la majoria van a satisfar eh, el mínim com un denominador, la gran majoria. En canvi cinema europeu no tant, no tant, perquè no hi ha una indústria tan grossa i les pel·lícules que es fan realment valen la pena. Estic, estic completament d'acord. Crec que el cinema americà ara mateix sí que està passant una etapa on està llevant un poc això de bo de la complaure en el públic i utilitzar la teva fórmula tan desquestada però fins ara és veritat que s'està arriscant menys, i que el cinema europeu en quant a innovació i eh, en quant a experimentar noves formes de fer cinema està en la mateixa vanguardia i que està dient noves formes en el cinema. Ah, per acabaré la meva aposta ràpidament. A millor efectes visuals, no tinc cap dubte, que, o Gravity, que, que guanyi, o si no, el Hobbit, tot i que espero que no, ho he dit ja, i... El que has el Hobbit, no? El no, jo el Hobbit no m'ha agradat. Sembla un bluff. Així que res. I ara ve, ja, haurem fet la porra a tothom. Tu Marc, Marcus, has dit que no feies per jo, què? Jo no, com que no, només he vist el logo de Wall Street així de... d'importants. No, jo, jo diria que ha de guanyar Wall Street, el Lobo de Wall Evidentment, Street. Evidentment, quan ets unica jo crec que no sé <laughs> que no diré que ha de guanyar una que no he vist. És com dir, marca la casella, casella que puguis triar, només hi ha una casella, marques aquesta? Jo sí. crec que soc jo bastant reduïda. Bé, que veig que en Pere volia comentar una cosa abans de que donen part a les pel·lícules. No sí l'únic que Pere, volia dir és que si el de Wall Street no guanya millor muntatge, m'emprenyaré. Sí. Eh. Li vaig dir en Anguiller. Jo, jo, jo li vaig dir en Guille. Oh, Te'n recordes que t'ho vaig comentar? Me'ho vas Van sortir de Sassà dir de muntatge o pet aquesta pel·li? Sí, sense dubte. ara comentarem un poc les pel·lícules ràpidament. Començant per l'Over Wall Street, que tothom l'ha vist. I ara me la llegirà a algú que no fos jo, perquè m'estic deixant un poc sabou. Així que aquí vol començar, en Pere vol començar, Pere, tu Per sentent que no l'havia vist, de Wall Street són 3 hores d'ambició econòmica, la cura capitalista i drogues, moltes drogues i, i de tot tipus, amb un muntatge espectacularment brillant, l'obra de Martin Scorsese i el seu equip. Uh, és un viatge cap a la part oscura del de sistema econòmic americà i bàsicament, no sé si heu vist Inside Job, un documental de 2010 que narra funcionament de, de Wall Street sí. i narra cores que passen en aquesta pel·lícula i fa molt i no que pensa, prenen donar de començar. La pel·lícula jo crec que és droga, és droga per ser espectador la pròpia pel·lícula. Bé, jo d'aquesta pel·lícula vull dir que, tot i que en si la pel·lícula no és que sigui una pel·lícula còmica perquè no, és veure que té bastant tocs còmics, però còmics per fet de de la situació ridícula que se pugui donar que, tot i que sigui ridícula eh, pareix ressemblant I són situacions que dius, ostres, se podríem donar la vida real, però que són situacions bastant còmiques i dius, ostres, realment això és... Clar, fa gràcia per això no? sí, de fet és que la pel·lícula està inspirada en fets reals de fet està explic... <susurra> això és el que impacta més està inspirada en una obra Ui. de fet està només amb millor guió adaptat perquè és estan... es... una obra autobiogràfica d'un home que el... José recull. I, i publica I, bé, i publica i adapta al cinema Pere no volies comentar? Pere que, que t'ha de un ataque no te'n recordes del que volies dir? de... Però... i de Toni fa de, fer la substitució de Pere. Sí, no, uh, això que sí, per mi l'única pega que li posa en aquesta pel·lícula és la duració, com he dit abans uh, comença tropitzant molt fort, però clar tema d'oració i més nostres la varen veure quarta fila i això va, va matar molt o sigui, va, va, va arribar un moment que me vaig agobiar moltíssim eh? me vaig agobiar moltíssim sí, és una pel·li que espero poder rebeure amb lu -Re i amb bones condicions a Càmera perquè crec que val la pena però bé sí, esperem que que destaquï en els dos Oscars perquè ara sí, no? Sí, ara sí, ara ha vengut no tema del humor no m'ha com molt humor ja casc. Vull dir, és de... de barbaritat. Vull dir, és que està, està, està... Havia de tant de coses que podrien enrossar l'enfermada mental. Sí. No. De fet, hi ha un tros en el principi, amb això que des ara, que ja és un tros que me va fer bastanta gràcia, però... que també el veig bastant versemblant. I és en Dicabrio, just ens el principi de la pel·li, quan encara és entre cometes innocent, dins el món de Wall Street, hi ha un altre corredor de borsa que va dinar amb ell i això, i diu, li diu, estiu, nandicaprio Tu quantes veces t'has masturbat a la setmana? I diu, no sé, dues, tres I diu, jo me'n masturro almenys dues vegades al dia Clar, aquí dius, la gent se xapa, però que ja realment pot ser És a dir, ho ha dit verdaderament o, si, si no, alguna cosa similar I vull dir, ostres, dues vegades i unes diotres Jo que sé, eh, que són Vint vegades per setmana, és una bestialitat Però realment és ver semblant Home, que el Matthew Magona Hill és un tio Que, sí. que te vicio Ha fet Spiderman Ha fet el logo Wall Street, que és somo... Bo, sí, no, clar, i per això... Sí, clar, i me referia a detalls com aquest, no? I eh, sí, sí, però... No, D'exercín, ja. M'agradaria reprendre un tema que havia entret abans. Jo et eh, Supolada per semblança de... De sa pel·lícula amb el que va passar realment. Vull dir... Jo crec que, tot i que sa pel·lícula és molt exagerada, i és una associació de... De borrades, jo que està suavitzada en realment el que va passar. Vull dir, que realment... Va ser molt més hardcore. Estic. Jo crec que més que suavitzada, tal vegada està mostrada amb un to Però no en crec que més... això tampoc s'ho veu, crec que de fet suavitzen el primer visionari, però quan més ho veus, sumo igual fa menos gràcia i se torna més dur. Jo uh, bueno, ja amb això anava a dir, potser sí que és com a més glamurós per fer de la pel·lícula. És dir, per exemple, vols una pel·lícula com, ja que sé, uh, Trainspotting o um, que s'hi diu aquella... Uh, la altra pel·lícula també sobre de la predicció, Rekin for Dream, sí. són pel·lícules que dius, ostres, bastant cruels, però estan com, entre cometes, suavitzades pel món de la pel·lícula, pel sí. sí. fet de ser una pel·lícula, Sempre que perquè vols, dius, ostres, és, és, és, és ficció, és ficció, però és que realment és bastant versemblant, i crec que és això el que li passa en aquesta pel·lícula, que tot i ser bastant... bé, que no és versemblant, és ara també versemblant i no és versemblant, és real, però no és versemblant, perquè te diuen això i dius, és una burrada, vinga, ja, això no passa, no és creïble, però és que és vera. I un poc també és aquest doble joc, no? Sí. Foradrem, és molt cru, no, però Jo ho deia més que res per la relació dels personatges de Leonardo i Capri amb el seu equip, perquè ell fa moltes borrades però sempre em vaig suporat un amic, que és la CIA, però en la relació que té ell amb la gent de la seva empresa, és un tio leial i que realment actua com un autèntic líder, i jo que això la realitat no hagués així. I d'aquella hòstia, discussions i putada entre Sempre la bastó que m'he dedicat. Sí, però bé, també és difícil jutjar si, si no t'has llegit el llibre autobiogràfic, crec que és molt difícil jutjar el que, que va passar realment. Jo crec que això a més ho pot veure qui va estar allà. És cert que potser s'ha suavitzat, però és difícil seure. Jo crec que sobretot el que pot donar més impressió d'haver-se és L aspecte visual de la pel·lícula, que és un aspecte molt simpàtic, molt il·luminat, grans escenaris, gent guapa, se no te, no te posa, se torno a un tio de barri qualsevol i se't tria un cantat del carrer, és un de Margot Robbie i en Leonardo DiCaprio, vull dir, això vull dir, que no ja és una posició davant la pel·lícula, sens dubte. A més, eh, també, és a dir tot i que és veure que surten moltes borrades, ens sempre és això, també a col·caastanya, segurament, és a dir no s'espera que els entra a Santa Raça, la pel·lícula, però sí que hi ha col·moments de cando de discussió, i, i crec que els pehores películes de... són quevis de película. Sí, sí, sí, és o sigui, que realment hi ha moment en que s'echaron i pareix que és cando tenen un megafòno ferrat en un telèfon per cridar o no, que s'estan pegant un cris de la hostia. I clau, segurament aquesta situació tot i que se donava bastant més sovint que s'a película, és a dir, és sí que mostra col·catres, però clau, no és tampoc no és relevant dir-gan història general i supos que pressona no man incloït, però és possible. Ni deviu no. als Disney. Home, és sobretot en tant tant trocaroll rodant per fijo que dios, sin importar. algo va passar. Sí, sí, sí, sí, segur, sí, segur que sí. sí. Ara ja un poc per tancar amb aquesta película, Maria Campmarcos, que en Marcus, no va comentar caurem més conclusions sobre la seva opinió després <tos> de la película. <tos> Què vols que t'ho digui, Guillem? Pues la uh, teva opinió no la meva. No, no és que vull que em diguis res. Bé, breument, jo el vaig trobar brillant. M'agradaria mai riure com feia temps que no havia riut tant. No se m'ha fet llarga, tot i que ho és. I bé, m'apareixen sobretot, o sigui, si gràcies a la pel·lícula, es veure els dos personatges principals drogant-se i, i, i el malament que acaben i els dois que arriben a dir i, i que fan, no? També és molt graciós veure tota l'oficina fent-te el logo per allà, saps? I clar, t'arribes a, a, a preguntar-me si jo això era així, o estan exagerant per la pel·li. Teòricament, era així, i molt, molt probablement eh, és així o pitjor, a vegades, saps? O sigui, no sé, el que també té... bé, té la pel·lícula que em sorprèn, però gratament, és que no hi ha una no hi ha una mural allà darrere que te digui Ai, i, i això si ho fas acabaràs malament. Perquè hi ha gent que ho fa i, i se'n va de recita. És així, així d'injusta sa vida. Aquí tenim una casa Sí, sí. No, de fet, és lo més comú. Ah. Això d'escarma no sol funcionar si tens pasta. I aquesta gent se droga tot el que sigui i tal. Home, li passa la factura, se salut. Això no, no li lleva ningú. però sempre se pot anar a rehabilitació. Festa sempre... ja té les pegades. Doncs. Clar. Clar. I, vida ja la... I sobretot, la sa salut, ja doncs pues, pues mira, és inevitable, no? Però el que sí que és vergonya és que no vagin a presó, després de l'estafat a tothom, no? i tu vols com des dels començaments, a seves filosofies, anar a putellar a la gent, És o sigui, dir, el contrari a el que seria un servei, no? que tu vols vendre un servei perquè tots dos, a les dues parts, tinguin un benefici. Doncs pues allà no, és es que se veu estió quan se mofa de, de tothom que estafa perquè realment li està venent d'una merda i, i a gràcies vendre aquesta merda i passar-li per sa cara i encara insultar-lo. Exacte. De fet, hi ha una, una frase a sa pel·lícula que el tio diu bueno, com, dir, això s'ha reflexat diverses vegades però hi ha un moment donat en què diu bueno, xerra d'unes accions, sentim, un tipus d'accions que venien d'empreses superpetites, que sí. venien a molta gent era, i sa frase que dius eh, les vendiem merda Mucha mierda. I nos hacíamos increíblemente ricos con ellos. No sé si diu exactament així, però va dir això. Algo similar, que sí. Que merda, bàsicament. Ells ho sabien, però, clau els clients no. Mm. I, I ells compraven merda i no se'n donaven compte. Però mentrestant ells se feien rics. I ells ja era igual, t'espera de el que els passés a aquesta gent. I ells se feien rics i ja està. Sí, bueno, idò, tanca'm aquesta pel·lícula. Una pel·lícula, com hem dit, en grans sectors. Un gran director darrere, perquè només en grans sectors no fa res. I una pel·lícula, com veiem, que ha agradat a, to a tothom i que tots recomanem, per no l'hagi vist, és una pel·li molt. que s'ha de veure sí o sí. Ara, bueno, passàvem una pel·lícula que, per no se pot dir, bé, per desgràcia, no se pot dir el mateix d'ella, és una pel·li que no ha agradat tant, i deixaré que xerri primer en Pere, ja que ell li ha agradat, i m'agradaria que la defensés, que expliqués els motius perquè li ha agradat, que ja després ja l'atacaré, però el primer donarem una opció no, en Pere de que defensi aquesta pel·lícula. Està molt bé, se va veure el Macom esparring dialèctic. Peta, això. Ara sí, no? En altre micro hi ha diferència sí. aquí. Motius per als quals troc que uh, la gran estafa americana és una gran pel·lícula. D'Ali? Ja d'omets, l'escena on, on en Robert De Niro descobreix, vull dir, pots descobreixen que sap xino no, àrab, perdó àrab els intent vull dir, ha una escena on els intenten colar on fa els jeque que eh, originalment havia de ser qualcú d'allà però bueno, un panxito, un, un, un sudamericà sud molt simpàtic que no té ni idea d'àrab i estan amb, amb Robert De Niro que interpreta un dels cap als mafiosos més importants dels Estats sí, Units. Sí, ara intentaria no fer spoilers quan la defensis. El vale. mínim possible. Val, si sí, no, sí. de fer algun necessari fer lo que sigui petit, però no. Sí, però aquesta escena concentra una atenció dramàtica, mm. brutal, i ja va més per allò, però no val la pena. que vale, pues aquesta escena mm. succeeix quan ja dus aproximament una hora i mitja de pel·lícula dues, Ja que és si una, una pel·lícula has d'esperar una hora i mitja o dues perquè t'agradi alguna cosa potser la pel·lícula té un problema no sé <laughs> si em si pot dir alguna cosa abans que agradat que una pel·lícula això, que després et d'esperar una hora i mitja per com veig, ah, això pot estar bé si és una pel·lícula que cau per a tota sola vale, és una merda de pel·lícula we'll no, ja no, però, no, no, no en Guillem acaba de desmuntar els arguments <laughs> però depèn ja, de, de, de, de l'ho de pot més second round, vinga va ataca, has d'aguantar almenys 3 assalts <laughs> però en Toni crec que també no sé si l'atacarà tan com jo o defensarà un poc més. O sigui... Un petit comentari. Heu vist una pel·li que se diu Snatch, Cerdos i Diamantes? Sí. I d'hora mateix enguilles amb Brad Pitt quan peques primer cop de puny. <laughs> <laughs> gran apunt, gran apunt. Eh? Va... Vull dir, en Guillem, però, està en superiorat de condicions perquè ell venia amb intenció de destrossar la pel·lícula i ja no venia amb ell. Clar, <ríe> clar. No, no, no, no, no, no, claro. Ella duia el s'ha d'anar preparat. Sí, sí. Ollé, Home, ell, ell venia amb tot s'ha d'anar al carregat. Jo havia sortit de cinc i enfadat, però vaig que hagut de pagar la s'entrada i ja vaig, vaig dir que quan xerres d'ella aniria a atacar-la sense aquest tipus de piedar i sense aquest tipus de... Vamos. I aprofita, aprofita ara que t'estan sentint tots o sigui, tot l'equip que ha fet la pel·lícula. Tota l'indústria de Hollywood. Te, ah, te digue o te torna tot o no pares de rajar. Sabe? Evidentment. O sigui, cuidao, que perdran tota l'audiència la i tot és públic que puguin tenir en sa vida. Eh, així és, així és. Si estàs a portar-ho bueno, Toni, tu què vols dir d'aquesta pel·lícula? La vols defensar? La vols atacar? Bé, com a defensa, uh, mi personalment la pel·lícula no m'ho no va encantar, però bé Bona uh... <sutant> defensa <-se> No, no, però no m'ha deixat, no deixat acabar <sutant -se> No, per dir-me no que defensa que comença així, ja te deixa les clares que la pel·lícula no és Si voleu depensar així, cada vegada que intentant defensar aquesta pel·lícula mal més no defensar res, no? Doncs anem passant en un altre secció No, anava a dir que el final salva bastant la sa pel·lícula perquè no sé, eh, té un gran final i és el que realment esperes durant tota la pel·lícula, no? aquest tipus de final. I és el que m'agrada més. I el que no m'agrada és pues, això, el que, que he dit abans, no? que es, no queda massa clar el que va acabar la pel·lícula i quina història és eh, realment la pel·lícula. No l'acabes d'entendre fins als finals. Ara. Exacte, això. Vale. Uh, te dono la raó en el final, estic d'acord, crec que l'únic bo que se pot dir de la pel·lícula junta més repart d'actors, la pel·lícula acaba bé, no és tant, crec que, tot i que compenso, jo no diré ni que salva la pel·lícula, jo, per jo no la salva, crec que la millora un poc, la qual tampoc és complicat, crec que qualsevol cosa que fesis. sí, perquè crec que qualsevol cosa, després de tot el que has vist, qualsevol cosa que fessis, compli... seria difícil que ho empitjores, com molt ho seria igual. Al final però, mira, segur que en David Torres el va estar un poc més inspirat i va salvar un poc, m'estranyo el que havia fet fins en aquell moment, sí. uh, per destacar-la amb un poc d'argumentació, no només diria que és una merda, diria que és una pel·lícula completament carent de ritme, molt carent de ritme, se fa molt llarga pel que és, quan tu vols els finals et aclara un poc com ha dit en Toni el que vol comptar la pel·lícula, però quasi crec que per fer això hagués estat més apropi a fer un curtmetratge de 20 minuts, que ho podria explicar igual de més. No crec, crec que sigui necessari tenir la gent a la sala tres hores. Mm, pràcticament, un no? poc des principi, és final, l'altre, me s'obre. Penso que té un gran repart d'actors que no acaba d'aprofitar, perquè realment la pel·lícula de qui comptava amb millors actors, jo crec que inclús per damunt del logo de Wall Street, perquè el logo de Wall Street que té en Leonardo DiCaprio i en Joan Agil que tenen molt de nom, evidentment, en Namargo na Robbie, tot i que ho fan molt bé, Papelón, dir era una completa, no diré desconeguda, però era gaire desconeguda fins davant d'aquest paper. Estaria fent una sèrie que se diu pana que per qui no l'hagi vist ja li dic d'aquí que no importa la vella, si no passarà les històries a la de la televisió ni molt menys, és una, peli, ah, una sèrie bastant olvidable sí que en el Mario Robi podríem dir que el seu millor paper era això, en canvi aquesta pel·lícula compta amb en Christian Bain, Jennifer Lawrence, i tots actors de primer nivell, crec que no els hi treu per el muntatge dels directors, tipus de planos, pues, David O'Russell. Or moltes sessions amb moltes les mans, que això bueno, són l'esgotoral seu que no critico, si se fa ben fet pues, pot estar bé, aquesta pel·lícula té bastant sentit, per pues, de veure com es passen els maletins i tal, això no crític, però després la càmera crec que... crec que li falta personalitat, que li falta direcció. Així quan tu vols gravar i vols que hi ha darrere un director, vols... Uh, en l'Overwire City busca darrere una planificació amb un director. Crec que aquí la càmera era un poc loca, no? que, que la posen un poc per provar. Même. Si aquí la càmera va bé, ja és, i pues sí agafa bé, se toma pot ja està. Crec que li falta molt, molta personalitat. Llevant d'aquests planos de mans, que jo personalment quasi és el que més m'agrada, perquè l'única part on veig personalitat del director, crec que l'altre és molt s'ABC de cine clàssic i que realment no... És una pel·lícula que visualment no, no m'atreu en res, posa de, posada en agenda sí que està molt cuidada, evidentment, però és una pel·lícula de Hollywood amb un pressupost important, crec que el mínim que se li pot demanar és que qualsevol pel·li ha de complir això, i aquesta evidentment ho complirà sobradament, és un altre dels punts forts de la pel·lícula, però ja dic, un guió completament fal d'interès, així que en cada moment enganxa, i un ritme molt lent, que crec que enfonsen tota la pel·lícula i tot la bo que pugui tenir en el final no compensa. Resumint la abolició d'en Guillem, dues hores de, de pel·lícula, que només valen la pena per final si és que no l'has suïcidat abans. No, no podia haver fet jo mateix un resum millor, has agafat les claus perfectament. Pues ara ja eh, passàvem a una altra secció, tenim paranoides del sistema mundial. still a popman but better i'm quite shy but play much games and is an attractive method of perking up a blank wall avui el primer programa davall per negar del sistema mundial xerraran d'en Banksy, un dels principals referents de l'art contemporani, de, per jo del teu darrere de anys, certista més rellevant a nivell mediàtic. Uh, Banksy és una espècie de llegenda urbana, digusta la paciència certa que nom, diuen que Robert Banks, quan va néixer, diuen que el 1974, el 1975, uh, és originari d'un poble de vora Bristol, Anglaterra, i bé, és un grafiter que ha fet Obre sempre, bueno, sempre, eh, quan va començar es fer en es carrer i té a diversos llocs, tant europeus com, com americans i també al llarg del món. Eh, la seva identitat està en secret, tot i que hi ha hagut fotos on se l'ha retratat parcialment eh, a Chiapas, 2001. I bé... Eh, la se seva figura comença a agafar importància i rellevància quan un parell d'obres seves eh, com, bé, s'aviralitzen. Eh, Són molt reconegudes, unes obres on un nin, una nina té un, un globus en forma de cor que se'n va. I, i bé, l'any 2005 eh, va fer un una hita per qual ho he en aquesta secció, i és que va pintar un, un oasi en, es, en el mur de Cisjordània, en dos collons. El mur de Cisjordània és el mur que separa Israel de Palestina i que és un símbol d'opressió mundial. I amb dos collons va, va fer un grafiti que simbolitza esperança i, i il·lusió. Has d'admirar realment, no? Has mirar, no? realment eh, aquests actes que se facin. Sí, sí, sense dubte, un acte de, de valentia, un acte de, de rebeldia. I en creativitat. I um, sobretot creativitat, sense dubte, perquè no només és fer-ho, es, fer es idea de fer-ho i després és valor per fer-ho. I un acte que, si l'haguessin agafat, podria haver tingut conseqüències severes. O sigui, aquesta qüestió realment se va llogar i has d'aplaudir des d'aquí, sincerament. Bé, a mi un altre grafiti que per mi també et seu, un que m'agrada bastant... Eh... És un, que, és un manifestant de vull dir, tipus, caputxa, mocador, tot, que en lloc de tenir, és a dir, bé, el per mi era, era aquest mateix, amb un molotov, eh, amb la mà, però en d'un molotov li ha canviat el còctel molotov i li ha posat un ram de flors. I clar, vos estio, que va tirar com si s'està... Sa... Se preparas per llançar qualque cosa, per en lloc de ser ja se, una pedra o un, una botella amb un mocador que seria Això és el típic, és un round of loss no? i és com, xoca bastant i no sé, el trob bastant al corrent jo en aquest grafiti camiseta. i o molt. Realment és un grafiti que no sé, que m'agrada bastant. Ja tens la camiseta. <laughs> Entre els temes que tracta eh, trobam crítica política, sempre amb provocació. Uh, critiquen els cossors de seguretat. Vull dir, la seva obra poden trobar de guàrdia real anglesa fins a policia, geos, seguretats. Vull dir... Després... Um... Una... una imatge que jo m'ha impactat molt d'una obra seva uh, és... consta de tres, de tres personatges. Uh, la nena de Mailei en centre, que és una... forma part d'una foto històrica de la guerra de Vietnam. Tots les records són dues nines, després d'un bon verdet de napalm que corren nues, uh, li donen sa mà, a l'esquerra en Mickey Mouse i a la dreta en en Ronald McDonald. Val, podria ser Ronald Reagan, però... però no. I bé, tirant d'experiència personal, uh, jo vaig descobrir Banksy, que no Bansky, sempre que hi ha Bansky. Uh, L'any 2009, un vídeo de YouTube que feia molt poc que estava penjat, que és el vídeo que ho passar que és uh, un punt per jo d'inflexió, on en Bansky realment agafa pas a, a nivell artístic i se fa un nom en el món de, de ser contemporani i després en el món de, de ser street art, o del col·lectivisme de graffiti i aquestes coses, que en el, en el moment era un mercat desconegut, i bé, va fer una exposició en el Museu de, de Bristol, que bueno, pot trobar d'art un membre viril, teatre, amb, com si fos mortadera... Eh, I també hi juga molt amb, amb els quadres clàssics, els hi aplica diverses distorsions. Bé, bueno, passant de tema, eh, ara comentaré Sexy Through the Gift shop" que és un documental, bé, és un híbrid entre documental i fals documental, no sé si l'heu vist, on, bé, és de l'any d'Ornil 10 i fa una retrospectiva de, de sa experiència vital i artística d'en Banksy, a la vegada que juga amb una subtrama que, que no m'apartoca comentar. Bé, bueno, una de les opcions si més llamatives que fa en Banksy a, en aquest que s'ha recollit aquí és que va anar al Disney Park d'Orlando i quan hi vencim amb un còmplice va posar una atracció, un muñeco, com si fos un preso de, de Guantànava a Disneyland Genial Bueno, i de... D'acord, vale, per despedir-vos la darrera cosa que diré d'en Banksy és que darrerament ha estat d'actualitat per el desmantelament d'un de parell de murals seus a, a Londres, que misteriosament han reparegut a cases de subhastes alcançant preus de 5, entre 500 i 700.000 euros. Val? I bé, en amb, amb un esperit molt crític, però darrerament s'ha de seduir per, per dot verdes de l'art contemporani, que atreu molt. Granski és en dubte un, un, un autor, sí, un grafiter, un autor bastant crític, realment, contra tot el sistema capitalista, digue, tot i que és cert que amb tot el que passa quan té alguna de la cultura popular, pues, ja se sap que és fàcil de, de vendre i, bueno, al final s'ha acabat com, com una icona, cosa que pot ser bona, però normalment és, sol un pot de... De noble moral, podríem dir. Ara ja... Com les camisetes de Che Guevara. Sí, aquestes camisetes de Chapa, sí, és un poc això, s'iconitzen símbols i al final s'ha del virtu, el significat original, que és un poble que està començant a passar amb en Masqui, podríem dir. Ara ja, per acabar amb el nostre primer programa, que s'ha anat un poc de les mans, se s'entén maduració, i l'han de controlar-ho. Tenim en Marc Miralles, que és d'una secció bastant per riure, bastant interessant, així que Marc, tot teu. Bueno, Començàvem en aquesta nova secció que se diu el Bumble de la setmana Bàsicament és això, un poble que han dit ridiculitzats actes d'un personatge públic que en poques paraules ha fet de Bumble i l'ha liat part de. I inauguram com no, amb un personatge públic que hem tingut recentment per aquí per Mallorca i que dona molt de peu a eh, Burla, crec que s'ha acabat un poc que ells la seva pròpia tomba, i és el nostre anyaqui, Nurdangarín. Un segon, per favor. Gràcies. Crec que això és la història de la ràdio, doncs ficar tranquil·lament en Nurdangarín. Crec que mos ha donat motius de sobres, així que, per favor, estic d'agradar sentir-te. Sí, realment, és a dir, anem a repassar un poc, és a, dir, a termes molt generals, les accions d'aquest tio. Anem. Monta primer una fundació que ets la fundació o no, i moltes empreses associades és dir, un poc per enriquir-se i... Presuntament Presuntament, sí. Bé, clar, tot sí, això sí, Sempre diuen presuntament sí, presuntament. Bé, presuntament funda aquesta fundació i moltes altres empreses associades ajuntament amb un soci, en Torres i presumptament desvien fons d'una banda una altra per enriquir-se Presuntament, uh, presuntament. Uh, Per tant, eh... Um podran dir que és un presumptament Bumble. Jo t'ho uh, vaig dient, el de presumptament, no te sí, preocupis, tu Marc ho haurà de nostre presumptament. Sí, sí. Hauríem de tenir un d'aquesta classe, diguem que pintes un botó i... Jo de faig de botó, vinga. Vinga. I doncs, no, aquest tio... Um, Bàsicament, Bumble per un primer motiu. Presumptament. Uh, uh, tu vols fer ric, no? I molta gent, és a dir, jo què sé, tria fer-se riu pues, com els tios de Lobo de Wall Street, per aquí no tenen tanta llum, pot ser tira per la corrupció. Que puguin presuntament. ser, mates, oh, presuntament, en mates o oh, presuntament en bossa. Però és que aquest tío forma part de sa família real. Presuntament? Bueno, no, això no és presuntament. No, no, presuntament. No, no, presuntament. no, no tan presuntament. Però la darrere foto no surt, així que igual no. Presuntament. Bueno, quien se mueve no sale en la foto, no? Sí. Exacte. I donc, aquest tio, clar, forma part de sa família real. Vindria mitjans més que suficients per fer-se ric però tia, és a dir, no tria sa corrupció que és bastant més arriscada bastant més no? és a dir Bumble presumptament Bumble per aquest primer motiu ja <ríe> sí, fes aquesta puza del any eh eh Després, això ja no tan presentament el seu soci va confessar de tot és a dir, va cantar a en amb va començar a dir com... sopló és a dir per tant en el... Castro en Castro d'haver disfrutar molt si cantava bé sòpera ostres tu perquè ja dir... no ho molt bé hem de cantar l'òpera ser dutxa però no sí, sí no nosaltres no hem cantat l'òpera no? però el tio va cantar de tot i realment Crec que deu ser agradable, perquè poques vegades són aquesta oportunitat de que s'ha acusat, confessa tot el que... Tot i que... No, o que una... a vegades tens un senós, a vegades, oi? Ten un senós ja... Mm -hmm. un Però clar, tot això, com hem dit, nosaltres han, hi hem insistit diverses vegades, i suposo que altra gent també, totes presuntament. Per tant, no poden eh, realment acusar directament de, en el nostre nyaki. Presumptament. Presumptament. <laughs> Igual no el nostre. Exacte. <laughs> Ah, bueno, sí, això també és un altre de seus motius per qualse quals s'ha acabat ser la pròpia tomba, que ja no és judicialment, no, ja és mediàticament. És dir, el nostre, un tan per així dir, que és el duque de Palma, eh, ell mateix firma un dels seus corrals com el duque en Palma do. Ah, és que és un catxot, no? És, és un tio, és un, un tio eh? magete. Sí, realment. Uh, M'agradaria fer una punta, i és que... Li s'ha demanat perquè na Cristina i l'Iñaki són els ducers de, Mallor de Mallorca si ni Palma ni Mallorca han estat mai un ducat, sinó un regne? Pregunta... I ara, què Demanarem al rei que mos respongui. No, no, no, no. no, no, no. Això, això ho ha de demanar un expert eh, en, en Monarquia, En Casa no? Real, sí. Bueno, para ja, no, no soc... fiel, por favor, que entri sí. en pen... eh, per per favor. Favor. No. Uh, Jaime Peñafel, si des de aquí mossem, mos alegria que mos escregueis en els Facebook i a la nostra pregunta que des de aquí llençant. Gràcies. Els nostres Facebook, a Radio 77, i en serio, vull dir, mmm, mm. clau, també pots i dic seria un poc contradictori, si ja tenim en, en Joan Carles el nostre rei, eh, bé, nostre. Sí, eh, el nostre presuntament rei. De qual que dia també li podran fer un bumble. Exacte, de eh, qual que dia també li faran perquè dona dona tema. I doncs, clar, supos que pot ser un poc redundant de eh, anomenar i rei, un poc massa, sobretot en lo bumble que ha, demostra que, ha demostrat que eh, presuntament ha presuntament. Presuntament, eh, clar, seria un poc, eh, presuntament fer-lo rei. Efectivament. Bé, per això tot i que sigui regner de Mallorca oh, sí, jo però bé no i jo després si no hi ha, hi ha, hi ha un aquí. segon motiu eh, pel qual m'agradaria anomenar-lo Bumble de la setmana i és el eh, que pareix ser una rara i com una eh, afecció a tots aquests personatges públics que han estat eh, mostrats per mitjans de comunicació i és una espècie de amnèsia transitòria relacionat amb els jutjats. Perquè sempre tot que va allà dic, no, no, ja no recorres, no me sent això, o, no, no, que vaja, no vaig fer això, escopo d'un altre. No, no, pues, però... Ara ho estic fent entre conyes de... però jo estic molt preocupat, no? Eh? Ja, sincerament, me sí. preocupa l'estat de salut tant de la infanta com de... Sí, sí, sí, no, realment. Jo, perquè, no sé i... que menjen a sa casa real, pa, per favor, donar-li-se un poc de protamines, vitamines... Sí, sí, potassi, sobretot, que va sí, sí, molt bé per sí, la casa memòria... Sí, sí, potassi, que la cosa fluesqui, i... perquè... Sí, sí, sí. Jo em vas fent, no? És que, eh? tu, imagina que, men, pobres, ells van a declarar, van a donar un gran discurs, molta gent els està escoltant i no se'n recorden d'res, tu t'imagines tu? Eh, que vas a donar un discurs i no te'n recordes, pobres, jo, sincerament... Ja que a mi va passar l'angústia, estic quasi plorant. Després, vaig trobar m'adona a pensar que potser ser cosa d'un virus informàtic que està relacionat amb mitjans de comunicació... Sí, aquesta teoria m'agrada, oh? Sí, sí, més, que encara tot va amb wifi, és encara més fàcil controlar se Igual t'has espanyat wifi del servei Ostres, pues d'anar oh. haurien de nar les ten un cable desenchufat. Sí, sí. Oh, amigo. Mm, haurien de nar les Presuntament, Car... va presuntament. presuntament. Oh, presuntament. Clar, oh. Clar, clar, clar. oh. de cridar en Joan Carles que el tip passàs el número que també van les mecànics, clau, oh. i mensem si els hi pots peguar un roig. Sí, vaig ja, en informàtica, els ostres, software igual, sí. Tot avança. Que li donaran primer prioritat en el rei, no? Hombre, evidentment. Hombre, evidentment. evidentment. A més, necessita més reparació, és una versió més antiga. Sí, ara ja, hi ha ja, hardware, software, un pot de tot. Exacte, exacte. És com els robots antics, de la pel·lícula Robot. I Marc, un darrere Bumble, no? Sí, un mm. darrer motiu pel qual eh, ha de ser Bumble, el vull anomenar Bumble, i és un motiu molt senzill, que ha fet un rècord. Perquè tant ell, que Maria i Cristina són els primers membres d'una família real imputats. Doncs aquí aplaudim, perquè m'assembla, vamos... És, dir, és increïble, vull dir, altres nacions, dir, altres països, altres llocs, dir, ja que sé, França o Rússia, directament els apenjaven, els aquí lletinaven. Aquí, per desgràcia, no. Aquí només els imputam. Presumptament. Right. Aquí, per desgràcia, no. Aquí només els imputam. Però vull dir, això són els primers membres d'una família real imputada, vull dir, de totes les monarquies del món. Eh... Jo, o molt corruptes o molt bambols, una de dues. Jo per acabar diré que els hi tenc amb ella, perquè a de, de formar part de la monarquia, formarà part de, de Guinness, i jo encara ni una cosa ni s'altra. I de tu corazón. Home, això sempre. I bé, des d'aquí volem acabar eh, donant-li sa nostra més sincera despedida i esperant que se es recuperin de, de mm. seu estat de salut. Ens preocupa molt per ells. Sí. Bé, bueno, ara ja amb aquest musicote ens ha parlat en Marcos Destorim el programa Moltes tots per col·laborar i els pregunts per sentir aquesta torrada Primera torrada de moltes que vendran Sí... Eh? Estas properes sí. no que un poc més organitzades Tampoc no massa, no seran molt rigorosos sí. Però un poc més organitzades i un poc més breus Sí, sí, sí Escolta, no se te sent res, si vols ser no, ràga, no un micro Un micro! Bé, els <laughs> programa també intentarem que sigui menys sísmica, perquè ha hagut bastant de, de tocs i munt coses... Sí. Sí. Cortar esto que és es molt verde. eh? Bona, i tal, fins al pròxim programa. Me'l bon, venim d'aquí dues setmanes...